Slavoslovia a 15-a, pentru darul izvorului cu apă via al rugăciunii. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și te rugăm. Dăruieșne izvorul cu apă via al rugăciunii concentrate și neîntrerupte, cu evlave și cu zdrobirea inimii care alungă prețuirea de sine și mulțumirea de sine. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și te rugăm. Dăruieșne izvorul cu apă via al rugăciunii pocăinții cu lacrimi care spală sufletul, inima, conștiința, alungă uitarea, răspândirea gândurilor și nesimțirea cea împietrită. Aleluia, slavă ție, cele celeste, iubim și te rugăm, în izvorul cu apă via rugăciunii în Duh și în adevăr, care alungă duhurile necurate și pune o rânduială sfântă în toată viața noastră. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și rugăm, dăruiește izvorul cu apă via rugăciunii, din adâncul cugetului care deschide ochiul conștiinței ca să stăm mereu în fața ta. Aleluia, slavă ție, tată Cereț, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne izvorul cu apă via rugăciunii contemplate, ca semn că în sălașul inimii noastre te-am așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Cereț, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne izvorul cu apă via rugăciunii minți în inimă. Închide gândurile noastre în cuvintele rugăciunii. Și în marea inimii se ne putem ruga. Aleluia, lui a ți Tată, ce iubim și te rugăm, dăruiește izvorul cu apă via rugăciune, care face din trupul și sufletul nostru un rug de rugăciune. Rânduiește pentru noi faptele de mântuire, sfințire și de sfârșire. Aleluia, lui aslavă Tatăl Ceresc, ce iubim și te rugăm, ne izvorul cu apă via rugăciune, harice, care aduce o pace adânca sufletului, o tărie duhovnicească și o trăire a cuvintelor în care stau coruncile fericirilor din Sfânta Evanghelie. Aleluia slavă Tată, ce te iubim și te rugăm, dăruiește-ne izvorul cu apă via al rugăciunii, care aduce lumina, iubirea, cunoașterea și voința ta în ființa, gândul și inima noastră. Aleluia slavă Tată, ce reste iubim și te rugăm, dăruiește-ne izvorul cu apă via al rugăciunii binecuvântate care ne pune pe frunte numele Fiului Tău și numele Tatălui Ceresc.